Розмовляючи сам із собою, Крейслер машинально опустився на одно коліно і сперся ліктями на друге. Та раптом він ручко схопився і, напевне, вчинив би щось дивне й шалене, але тієї миті ченці замовкли. І хлопчики на криласі заспівали під тихий супровід органа «Вітаємо, царице! Салве Регіна!» Труну накрили, і ченці врочисто рушили з церкви. Тоді по духи облишили бідолашного Йоганнеса, і прибитий сумом і горем, похиливши голову, він подався за ченцями. Коли він був уже біля самих дверей, з темного кутка підвелася якась постать і швидко пішла до нього. Ченці зупинилися, і свічки в їхніх руках яскраво освітили високого кремізного хлопця років 18-20. Обличчя його, скривлене за пеклою люттю, було потворне, якщо не гірше. Чорне волосся збилося на голові, драна куртка зі смугастого полотна ледве прикривала голе тіло, а такі самі матроські штани сягали тільки до литок, тому крізь це вбрання видно було його гуркулесівську статуру. «Проклятий! Хто тобі наказав убити мого брата?» – нестямно крикнув хлопець, аж луна покотилася по церкві, кинувся, як тигр на Крейслера і, мов, кліщами схопив його за горло. Та перше, ніж Крейслер Нажаханий несподіваним нападом устиг подумати про оборону, перед ним уже стояв отець Кипріян і владним гучним голосом сказав Жузепе, нечестивий грішнику, що ти тут робиш? Де ти лишив матір? Негайно забирайся геть! Велебний пане абате, покличте монастирських служників!» Хай вони викинуті з церкви цього розбешаку!» Тільки кипрян з'явився перед хлопцем, той зразу ж відпустив Крейслера. «Ну-ну, сердито буркнув він, нема чого щиняти, такий гвалт через те, що чоловік хоче обстати за своє право, пане святий. Я і сам піду, не треба нацьковувати на мене служників». Сказавши це, хлопець вибіг у бічні двері, які забули зачинити, і якими він, мабуть, і прокрався до церкви. З'явилися монастирські служники, проте вирішили, що нема сенсу гнатися за зухвальцем глупої ночі.